Bismillah, alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Dva cvjeti džuzi. Sura Kasasi, sura Ankebut, kazivanje i sura Pauk. I gledam ovo, kad popričam o ovim džuzima, gledam sebe na Igmanu. Ne znam da li vi gledate, da me pratite na Igmanu koji ima moju TV. Ima u dva sata, u osam, najveće i zajtra u dvanu, pred Sehur. Pa šta ja kažem ovdje što snimimo na YouTube, onaj, možda 30-40% bude sličnog sadržavno. To je čudo Bože, istiđu s pričam, a Nini Alkonuri, kako što sam gore pričao kad sam snimao u studiju na Igmenu. A eto, da ne zaboravim, ako vam bude na vam večeras na Hajat, i, i tu ću večeras biti sa nekom doktoricom, sam bio, ne znam kako se zove. To sam snimio pirirama zlana, pa morate me večeras na hajatu gledati u osam tamo, ne znam koliko. E, ovako, ovdje ima jedan ajet koji ja učim kad je gusto, kad je teško. Nam te rekefa, učim ono kad imam problema na Carine, na granici i tako, s policijom. A ovaj ajet, on je zbilja u teškim situacijama. Ja sam ga učio u Beću na aerodromu, kad me je policija privjela tamo u aerodromu. Nimi bilo veselo. Tražio smo da Laha izlaza da mi pomogni. I Allah je davati tako da sam uzvali Sarajevo i intervenisali su iz Sarajeva da, da kažu ko sam ja da nisam, jer nisam u papira. Kad neko ideš i ne papira, to je problem. Ali ovaj samet učivo, koje, a riječ o ajetu, koji je jedan Allahovo rob učivo kad ga ti ovaj ubit. I ono vići, nemoj me balon ubit kad ništa, samo ubiti ga. Da, daj, pusti me da klanjam dva rekeata, kada onda me ubi. Kad ja sam sada zanijetio, ja ostraha ne znam ništa učite, ne znam ništa. Isto kad je Kadija bio osuđen nasmrtom na Gestapo, kad je ovdje bio u, u Jugoslaviji, kad je bio onaj rat, i sad kaže kako koji odlazi, ne vraća se više tamo, kod odi. I sad i red, naredje je uvijek Kadiju bio. Isto. Pored njega jedan cigo, i sad Kadija pita cige, sjećate seboga? Cigo, šta ćemo, kaže, pita Kadija cigu. A cigo veli, pa uči kulho Kulhovela i kaže, odpače kadja uči Kadija učiti. Znači, toliko je se i Kadija pripao da nije znao ni šta će učiti. Jer strah je čudna stvar. Strah je čudna, da sam kada je šta i nerni sistem. Moj otac s Rahmetom je pričao. Poskuo se sikirom, dobro nam ponozi u I kaže, od šume do kuće je išao, ni kap krvi nije bilo Toliko je se pripao. I kad je kući došlo, sada je Orahovca nemila, 7 km, onda je popio kahvu i sada doktoru, da to zašije. I kako je kahvu popio, oni se opustili, ko je to došlo je kući. Kad je od Orahovca do Nemre je krv sve tekla i dole je se zanio kad je došao. A od šume do kuće nije krvi nikako bilo. Što? Priposed. Nije nikako krv išla. I vam govori šta radi psiha. Psiha može da utječe da oni kad se probada da im krv ne teče. Ste razumeli sad ovo? Znači, on se tolko može aktivirat ko što ona kada da se mora zaniti kad hoće, da unese sve iz panika, ja mogu zaniti kad god ja hoću. E I onda je ovo za Kadiju da se vratim, Kadija nisam, učio je Kadija, došao tamo, kad je došao tamo kod oh kad ja pisme, a ono, znate, onaj ratu nije niko ovdje znao pisan. Kada je, ti nama trebaš, ne ideš dalje, znači, nema pogubljenja. Ti ćeš nam trebati biti zapisničan ovdje. I osta kadja živ, kada je, nađi sebi nekoga ko će I on odmah cigo zovem, cigo, kada je bićar. I ostaje cigo sa njim živio, ste razumeli? I ovaj je stao i ne znao šta će. Ovo je goće ubiti. I on je upručio ovaj ajta. U ovaj hadisu, u Ljubini Kestir, prenosio je kao predaju. Ja ovaj ajta ovako nekom zabilježim izabilježim, u svojih knjih sam zabilježio i ja ga učim na seždi. Eme ju džibul mutara idade ahu, vekši posu. Onaj koji se odaziva kad se u nevolji nađiš. Allah te se odaziva kad ga s ovim ajatom pozoveš. I odklanjate zlo. A ilahome Allah, a imal drugi bogu sam Allah, što ne razmišljate. I kad je on ovo proučio, kada je predo selam, kaže, s nebesa je ponjenik sletio i ubio ovog silnika. I pitao ga sva dva, čovjek, ko si ti? Kaže, ja sam s trećeg neba, tvoj glas se čuo na trećem nebu, i Allah mi je naredio da dođem da ubijem ovog silnika. I nastalo me. Leto. Ovo sad rekli, čirba, čirbu ovo je hadis, ovo je predaja. I ovaj ajt je čudov. Ima računa naučiti ovaj ajt ko se nađeš negdje u neprilici. Pa evo da, da to snimimo da znamo da je to poustano. Prelazimo na suru. Kasas kazivanje. Ne pričanje, nego kazivanje. Allah, kad nešto kazuje, nije to roman, nije to prič ako mi kad pričamo priču. Nego to je kazivanje baš o prijošnjim pingamberima i nema da se priča sad tačno mjesto tu te i te godine, pa to je nebitno. Bitna je poruka što nam se šalje. Poruka o Musa, ali i vama i drugim pingamberima, a Musa se spominje, rekli smo koliko puta u Koranu. 135 puta. A Mohamed, ali i salaam, četiri puta samo. Isa, ali i salaam, 25 puta. Ali Musa je čudo. On se spominje 135 puta. Što je to toliko njegov narod važno? I njegovo rađenje ili bacanje kada je materi objavljeno ve ila, umi musa na di. I kad je Allah maci musa i na redju, doiga, i da hiti kad se budeš bojala za njega Ve el tihi filjem, bac go budu. Bac ga umure. in na rad duhu iliih, nićmote ga braitu. Vela taha i ne boj se nežaloste. A kako da baci svoj dijete, go ne uradila kako je Bog zappogdiil. Ale opet je rekla loh tihi ko Svojoj sestri je rekla, idi prati nizbocnu, što mi je rekla, nizbodu, vidi gdje di će djete, dok će da kurat. Jer teško je bilo, zato što te godine je faraona redio da se sva djeca muška pobije. Jer je sanju, san da će se rodit muško djete koje će ga skinuti sa vlasti. I sad, kod, otkud on zna koje je djete? Najlakše je, pobije sve i ne ni jednu bundu. I zato Allah mnogo mi se govori, muško u djecima je bio žensko ostavljeno. Ali je Musa majka krila svoju trudnoću, i kad ga je rodila krila, onda je Allah objavio backa. I onda faraonova žena kore rijeke bila i ugledala sanduk. Kada, ah, oh, dijete. A oni nisu imali djece, pa kada mogli smo ga sve uzeti. I tako je faraon pristuo na nagovor svoje ženi i oni su ga od, od, odgajali. I to je onda njemu kasni proradilo. Možda je ovo ono dijete, što će već ovakav. Da, ja vidim, jel ono normalno. Pa mu dao ovako malo ono, žeravice. On je kutio da odbije pa je alatiju kao ono i onda je uzoo justa pošao da turat. Tu žeravicu pa je cijeli život mučio zbog toga jer se ožegao, opržio se dobro. Onda je faraonsko konto vanio dijete normalno dok je bio tu žeravcu usta. Pa zato mu Harun brat pomagao jer bolje je priči od njega kad bi kad je trebalo. I tu je narastle, šta je por kao ukazivanje. Liekuna lahu aduban wa hazana da mu Musa budi žalost i neprijatelj. Nađi on je svog neprijatelja odgaju u svom dvoru. Pa kaže Đelaludni Rumi, svimi imamo svog faraona u sebi. U sebi, unutra mi hranimo svog faraona i trebali bi sa se obraćunati. Pa onda druge faraone tražite izvan sebe. Prvo, u sebi. Ko bude tražio neprijatel izvan sebe, nikad se neće obraćunati, nego treba se sa sobom obraćunati. Pa je to poruka, nemoj ubijati izvan sebe, vidi što imaš u sebi. Može i u nama ima zoločki vrto, a ko zna koji sve, hajvana, životinja, džina, šeitanac, šta, šta sve u nama ne ima. I mi smo najveći problem sama sebe. Eto tako je Musa odrasto tu i kasnije me Fran pregovorio, znaš ti da smo to odgajali? Jer kad je on narastno, je toliko snagu imao, on je toliko u snagu imao da je jednog, jednog udarca jednog ubiio. Kad je vidio da se bori njegov čovjek od Israelčana sa koptom jednim. I ovaj ga je sastavio odmah ga usmrtio. I rekao, jara bih, a ovo, nije dobro, ovo je šetanski posao. I onda je pobjegao od faraona, Moro je bježati jer ubio čovjeka, ali je bio jaki, on je bio zgodan, nazvali se ga da je šmokljav, da je žgoljav. pa jednom kad se kupao bio, raspremio se, došel se da onda je onaj kamen se otkladio da im bil na njegova haljinka, a on je letio za kamenu da ufati, inako je bio, sam da ga vide da nije žgoljav, da je bio savršeno građan imao je toliko snak da je udarao u kamen, u je kamen Od udarca, koliko je kamen udarao u krivom, bilo što je kamen. Jer je bio Musa, ali sam ljut. Ljut! On je brata Haruna ufatio za brado, doma ono ga ti učupat. Kad, kad su obožavali tele, dok se on vratio sa Aturi, Sinaja, 4 dana od Stogore. Kad se on vratio doli, oni tele obožavaju. Pa šta je ovo, brate? Šta si ovo dozvolio, kad je da se ne bi razdor pravio? Njegov je brat dozvolio da i tele obožavaju, sam da ne bi se... Rasu. Jer sada razumili koliko je važno čuvati jedinstvo. Eto, neki tele obažavaju, sad ne dira, nemoji Ali Musa je bio ljut, oni pročeli od te vrata, pobacu pa je kasnije uzuo. On je na Zraelu oko izbio, kad mi je da dušu vadi. Musa je bio ljut. nič ne ući od mene, neće od nas. <laughs> Alga Allah toliko volio da ga uredi šetan za volio. Jer valjalo je sada njemu. Vrati se paraon i kaza tistemu koji, je, koji je sve ubijao koji ima svoje čarobnjake, magiju, sihire. Ali kada je, kad je ubio ovog čovjeka, kada je krenuo naprijed ovog njegovog morala, došao je u jedno mjesto, Medijen se zove, tamo je vidio pojet stok. Kad vidi dvije djevojke, šta vi čekate, betkare, ne imamo muškinje, umući kući otac nam star, pa nije dovala stoku. Eto, ženskin je dovalo da poji stoku na, na pojilište. I on ima uzmi, kada bio jaki, i napoji im stok. I onda se s njima on vratio, a on je rekao, Jarabi, ti mi pokaži nešto, kuću sad. On je rekao, pokaži mi put, Jarabi, nađi mi nešto. I došao je do njihovog oca, a koje su bile čerke? Čije su bile? Šuajbove, Šuajbe je bio Pingamber. I on je se nima svidio, Musa ili islam svojim čerkama, njegovim svidio. Al kad je on išao, ni rekao da vi napred, ja ne znam kud da Nego on je napred išao, a kad vi bacite kamen desno na lijevo, kud trebam da ide? Da ne, da ne bi on za njima išao, da ne bi izgledao je. Sad razumeli ko je ovo moral. Znači, on je išao naprijed, on je pozadi. Inače, da znate pravilo, kad vidite gdje žena ide naprijed, morite se Bogom zakljeti da onak blamla ukući. Ako čovjek ide iza žene. A đe ide čovjek naprijed, tu je znak, tu je onaj starinski čovjek. A žena za njim kasa, možda i 5 metara, ima i takvih. Ali evo, mi smo sad savremeni, sad se mi vodimo. <laughs> sad se ne zna ko je gori, ko, ko je dolic, a ide uporjedao. Kako onako uspeo da spomene, znam bi Allah, kad vidim prijašnje ljude, kod da ih gledam, on ide ruke na leđa, ide, on naprije žena za njim. Nema ni govora da bi žena. To bila sramata da žena ispred ide čoveka, kada on ide. To samo oni super papučari su bilo oni da mu žena ide naprijed. Ili, kad je čovek upio krav, žena i je vratila. I onda je ovaj rekao, ja sam sad žena, ja, sam, ja nisam muško. Jer ona je vratila niskaricu. tu je pitao, što si pa bez žene? Logo je zbog Švajba, ima je Švajb bio pune. Znate koliko metraža imao Meher? Kad je rekao, je rekao bilo jedno dvije zaverio ženimi, u ženićvači vid kak se razume. Kao ka, kad je Djalaludin, kak ča, se, čao še, čej reis, četiri zgodna imao, postavljen za vesani, sa ženiju. I onda došao Panđa Hafiz, pita ga, kaže pa ti reis još niso sa ženiju, u vremenu četiri zgodna, ko ne znam, šta ću kočame? znam ja koga, ka ima ma ćerku. Sjećate se toga što sam pričao? Pa kaže, pa on veli Đalaludin Čaušević, pa da li se ona meni, da li sa njom se ja sviđam? zgledala na tebe, ne boj se. I vidi kako je udo svoju ćerku za reza. Tu i to ga ošlo sa žen. Naših Čauševića Reiza reformatora. Pa išaoaj bnuđi od dvije ćerke, pa jedni zagrlu. A ona su rekao, on vi, bio na mim, ona ja povjerljiv. Po čega? Jerim se svidio. I onda je bio ugovor, koliko hoćeš, ostat ovde u najmu. Mehr, Mehr je njegov košt, koji je 8 godina, Tamanija Hidžeć. A famin atmenta ashran famin indika, to da se godin to ne bude od tebe. I 10 godina je Mehr bio što je ćerku svojmu ženiju. 10 godina. I onda je posle toga pošao naturi Sina, primio objavu i vratio se faraonu i tamo sa svojim štapom ono čudo da se desilo što je se desilo. I čarbinjacu primili islam i ta dalje procedure da ne bude više išli dalje jer smo ovo po tematiku obrađivali. Ali ovo je sam riječ kako je se oženio i dalje kako je bilo. Imamo, ovdje njegov se spomni Haman i Karum. Haman mi je bio uko neki graditelj. Kad on kada je, ja hamaban, Haman, Haman, ubrni li sarhan. O Haman, daj gradimi, neki izgradu, da idem do Musovog Boga da se popnu. Eto, toliko mu je neka sila u glavu ušla da se, iako ono, znate, kad je mu šeitan, on je sarađivo sa šeitanom, pa došlo on prikuću pa ga faraon pitao, onaj, za, a, ko si ti? A onda mu šeitan rekni, pa kakav si ti, Bog, ne znaš ko ti pripratima, šeitan mu rekni. I te piramide su čudo I kak su upravljene, i ko zna kak su upravljene. Možda neki čeki i predaj stoji da su mu džini pomagali u upravljeni toga, šeitan. A možda je bila neka tehnologija, ne zna se, ono to je pretpostavka. Ali on je rekao da se popnije. Cilj je bilo da ide neku do nebesa. A Karun mi je jedan veliki biznismen, bogataš. On je toliko o bogatstvu da je njegov ključ od njegove riznice nosilo neko po ljudi. Znači, ključ je bio težan koliko balvan. Znači, neko po ljudi je ključ sam nosilo. Sad zamislite ko je on. I sve smo ga krali, i njega, i njegovo bogatstvo utirali u zemlju. Allah govori. Eto, da znate, bilo je bogataša i prije Nove ere. I Džesu kada nisu nikad ni bili. Tako će i ovih bogataši otići pa kaže, bori se za Ahiret ovdje stoji, a nemoj zaboraviti svoju udiju na Dunjalku. Kad bi mogli ovako samo krenuti stvari. Kad bi mogli, i ja i vi. Da ne lažim da sam ja svijetac, ne voljam, nija. Da se bori da ti Ahiret unu oko A da usput ufatiš dunjalka, isto kad kreneš sad na džanazu, glavna ti je džanaza. A usput možda da nekom salam nazoveš, da nekom nešto dadneš, da nekom preneseš, jes mi sad razumio. Imam ti pravo, usput svašta nešto još, ali glavno krenuo si na džanazu. A da jevo bude da je naš život kao idemo na džanazu, idemo Allahu, idemo na hiret. A da mi usput bude da pofatam što imamo dunjalka. Ali u nas je naopako, u nas je glavni dunjalk, a usput šta upati za hirat? Je li vakav prikrat, ako nije restan i sada je ovdje uočen? U nas je usputa hirat, a glavni dunjalk. ala kaže obratno, Neki bude glavni cilj hirat. To je bilo sad na glavnom. Pa evo samo da znamo kako je pravilo. bu to da se spominje Pauk. Pauk, mi kažemo, radem je tako u nas? I govorili su da je, ko ubije radu, da će mu mati umrti. Nama su govorili kao dici. Je li tako govorili? A što? I što je golub, kao pogledio ga Pinkamber, što je golu kao pisonoša, onaj koji je nosao hud-hud tica ili evo, rade jer je ona isplela mrežu Pinkamberu dok je bio u pećini, sevr, ne hira, sevr. Hira je tu objav dobijao, a u sevr se sklonuo sevu pekru. Pa je ostalo ona kao blagostivna životinja, posebna životinja. I znate koja je životinja sahranjena? I koje je drvo sahranjeno? i to bez stakva bit proživljeno. To je panj Pengamberu na kojem je on onaj hudbu držao i njegova deva Kavsa i ona je sahranjena. I bit će proživljena. O, zbog pauka, on ima osam nogu, a ovaj panj kao da bi jecao do sudnjih dana da ga nije poslanik zagrlio i rekao, dobro je, jer te radi je da bude sa mnom proživio, da budeš sa mnom u dženetu. Panj! Jer je on jecao kad je se napravio tri stepenice ovako, Mimberaj. A mihrava nije bilo. Ovo je bidat, ono kada bi gledalo original. Ja sam se malo i provalio, kada sam odgovarao civilizaciju kulturu dole na fakultetu, ja reče za Pengamberovu džamiju rekom i mihrab. Šta kaže mihrava? Uj, ja sad se pitan, jel bio ili nije bio? Nisam, ja nikad znao jel bio mihrava. To je prvogodnik poslanika džamija. Znači, ovo udubljenje, ova ovako, ovaj, ova tehnika, umjetnost, arhitektura, to je ljepota naša, ali za vreme poslanika nije bilo ništa, samo nako. Da se ja vratim, šta je bilo što sam još ja otišao na ovo? Panj. E, Panj. Panj je bio, nije bilo Mimbere, pa je kasnije Mimbere napravljena. Nako što nije bilo ni Monari. Znate kad je prva Monara koptisala? E, onako da malo znate neke stvari. E, mevi je tek nakon koliko godina je u Damasku prva Monara napravljena. Nije bilo ni Monari. Na uzvršenju se učio Ezan. Pa i na Panju je Pengamber vajzio hutbu držu, pa je kasnije tri stepenicima napravljena. To se zove Mimber pa je taj panj, kada je video osjetio da neće više njegove noge stajati pa ingamberske na njemu on je počeo jecati čurlu sa sahibi da pan jeca i onda je on prišao panju zagrlio jer što njegove noge stajale zato je to ženska bašta od njegovim i do kabura sa zove Rauda mu Tahera čista bašta tako će biti proživljeno na suđem danu i pauk ima osam nogu a ne spetjala se tako savršeno nežbleti u krug geometrija čista geometrija i to je najslabija kuća Allah je nazva, da bejtul ankebut, najslabijom kućom, a ona je kuća smrti. Ko u nju uđe od kojih insekata tu završi. I onda je ono sam pojedin. A ona nit, nije zna što ona pušta, kad se spušta, kak se, onako, je jača od bilo kojih čelika. Kad bi sad mogo nasabirati milijon onih niti, kaže jača je čelika. Ona, a šta je ono kad gledaš, samo ti ono kad negdje prođeš pa te zaprka po obrazima, kad uđeš u paučinu. A mi to zovemo paučina. U tuj suriča, kratko ću kazati, samo Allah govori o iskušenju. Kogod kaže da vjeruje, ne da mu musliman, ne. Kogod kaže da vjeruje, mora ispit imati. Ispit, tačno da te Bog ispita, jesi li istinu rekao? A moraš ti klenjeti lažno. Al ako rekneš da vjeruješ, moraš doći na ispit. Ne misli, neće, kažem, ne, ne misle ljudi ako kaže da vjeruju da neće biti ispitani. Samo da se pri vidi ko laže, a ko istinu govori. Sveha nas, Allah, staviti na ispit. Jesi li istinu, rekao? Jesi li priznao Boga kao treba? Evo ti iskušenje. Vjeruješ mi? Evo, sam da se ispita. Da bi Allah razlučio munafike i vjerunike. Da bi Allah poslije... Allah zna nas, ali da se mi između se razlučimo ko posti u ime Boga, posle šeitnjivi, ako su posti, ne mene šeitnjivi. Ali mora vam drugim ibaditima. Pa je, eto, smisla iskušenja taj da se potvrdi ono što ti sam sebi kazali. Je vjeruješ ili ne vjeruješ? A oni koji ne vjeruju, govore vjernicima. Pa daj, ba, mi mićmo tvoje tovara nositi. Znaš, kad tebi neko rekne, daj nek to sve bude moj grijed. Pusti to, kad je svak svoj tovar nosi. On neće moći svog tovara kako treba nositi. Iako on tebi govori, daj mani. Nek' sve na ide, ne ni na koga. Ti kad pogriješ, to je tvoj grij. Ako bude uzrok da te ne vede na grij, ima i tvoj grij. Ali svak svoj nosi grij. Evo, da završimo sa, sa namazom. Inna salata tenha anil fasha evanunker. Zaista namaz odvraća od fasha. Fasha je ono što je ružno i ono što ne valja. A koga namaz ne odvrati, Šta će biti? On da ga po nekim predama u dalji. I onda je sad problem, ni što klanjamo, ni smo bliže, ni smo dalji. nas treba da približi, Allah da nas odvrati. Jer onaj što je po noći krao, a po, da, po, po noći klanjao, po dani krao, pa kaže poslaniku, on krade. A po noći svu klanja, a po dani krade. Kaže neka možda će se proož pri kad klanja. Znači da ne bi sad kona što je u šuni klanio ran i sabah nikoga nije vidio i onda zalago za tuđu drvanicu natovario tuđi drva, a rani i sabah klanio. Pa mi ne znamo koga će namaz treba da nas odvrati, namaz treba da nas popravi, pa koga ne popravi nek mu je Bog na pomoći. Pa da Allah pomogne da naš namaz bude naš dokaz skao svjetlo na sunju dan da smo bili pokojni. Amin